Глава друга. Ми справді планували повернутися за два дні. Ранок і день в дорозі, вечір на місці, обід і вечір наступного дня знову в дорозі. Дзвінка авторитетно заявила, що вона майже добре знає туди дорогу. Дзвінко, а ми там не застанемо часом цілу купу туристів з машинами, музикою, дівчиками. Ти смієшся, міську. Проте озеро знають двоє-троє чоловік не більше. Я хотіла назвати його озером Морісона. Однак легенда гласить, що воно місячне. Нібито в ньому купалася досі ядвіги, потужної відьми, і в неї саме почалися місячні. Ну і так далі. Серйозно, так нам ще той гуцул розказував. А м'ясорубку і гантелі брати. І повну збірку творів В і Леніна в перекладі на Угуську. Вона була класною дівчиною та дзвінка. Мила і без заскоків. Вона розуміла мої дурнуваті жарти, вона любила слухати дурниці, які я часом плів. Я мав про що поговорити з нею, не заїкаючись і не червоніючи від хвилювання. З іншими дівчатами було просто, неймовірно складно знайти спільну мову. Вони стверджували, що я зануда. Дзвінка, мабуть, обожнювала зануд. Одним словом, дзвінка була тою, з ким ти ніколи не проти посидіти ввечері на розігрітому ганку і помилуватися сонцем, що цілується з туманними горами. З нею завжди приємно прогулятися ввечері по мосту над річкою. Відчувати тепло її долоні у своїй, і відчувати, яким жаром насичений нагріти за день бетон мосту, відчувати, як він віддає його м'якими хвилями ніжним сутінкам, вогким від пахощів матіоли та липи в цвіту. Ми мали розділити між собою, хто несе армійську тушинину, хто гречану кашу, хто стару бульбу, хто хліб, хто воду, і т.д. де. М'яса ми не брали. При такій температурі, я гадаю, мухи встигнуть пройти повний життєвий цикл. Тим паче, шашлики, за нашою спільною думкою, це талант дорослих або мундаків, або персон, наділених обидвома рисами. Щоб більше, ні я, ні моя подруга готувати м'ясо на рушті не вміли. Наметів ми, по-перше, не мали, а по-друге, і не таргали би. Погода завмерла і залишалася спекотною без видомих змін ось уже два тижні. Останній дощ падав у день мого прибуття. Таємницю маршруту дзвінка збиралася відкрити переді мною у найостанніший момент, тобто завтра зранку, вийшовши за межі міста. Кінець другої глави.